ніт і поневолення народу були явищем не новим і за останні десятиліття досягли, мабуть, свого апогею, та докотилася звідкись чутка, що настав слушний час скинути польське ярмо, врятувати і себе, і православну віру від погибелі. А втім, такі чутки виникали вже не раз і пробуджували пригнобленого селянина надію про те ненадовго. Невеликий загін захоплених вололюбною мрією селян під керівництвом якого-небудь запорозця щиняв бувало Веремію, але зруйнувавши і спаливши кілька панських маєтків та перевішавши з півсотні економів, зрештою зазнавав поразки від сильнішої польської команди. Після кожного такого гайдамацького заворушення, страхітливої за нього розплати, народ трачав надію на визволення під непосильним тягрем лиха дедалі нижче і нижче схиляв свою голову, хоч, як і раніше, прагнув помсти. За останні п'ять років припинилися навіть гайдамацькі виступи. Тому пани, посесори й економи були переконані, що хлопське бидло, остаточно приборкане, ставились до селян, наче до під'яремної худоби, нічого не боячись. Та з весни помітили, що бидло, не би ожило, Підняло голову і хоча ще вперто мовчало, але в цьому грізному мовчанні відчувалася стихійна сила, яка примушувала і економів, і посесорів утримуватись від Канчуків та Паль. Польські урядовці вважали, що ці настрої селян є наслідком московського вітру, хоч насправді цього і не було, і до появи конфедерації уникали рішучих заходів. Люди, хоча й виходили ще на панщину, але дуже неохоче, здебільшого ж збиралися гуртками, гомоніли поміж себе про нові чутки, занесені з ярмарків, з цвинтарів, з корчем, убогими. Проїжджами. В цих чутках поряд з вигадками були правдиві відомості про те, що скрізь селяни готуються до останньої боротьби і до них, щоб покінчити з панами і назавжди визволити православну церкву від католиків та уніватів, пристануті запорожці. Саме ці чутки єднали людей і підносили їх дух. Так було і в малій лисянці, що правила за центр багатьох розкиданих довкола хуторів. Після від'їзду Петра по допомогу до гайдамаків у садибі титаря щоночі потай збиралися впливові люди з села і хуторів. Вони приходили дізнатися, чи не одержано від Петра якихось звісток і поділитися почутими новинами. Та виявлялося, що від парубка не було ні слуху, ні духу. Тому багато хто вважав, що його схопили ляхи, а з базарів і корчем надходили тільки звістки, що пани з'їжджаються і готуються різати всіх православних. Оскільки ж досі пани в селах не з'являлися, а навпаки навіть від'їжджали з своїх замків на конфедератські з'їзди, то тривога почала потроху влягатись. Щоправда, в день Села були майже зовсім безлюдні. Жінки й діти ховалися в найближчих лісах та байраках, тільки вночі, виходячи із сховищ, щоб потай дістатися до своїх хат і взяти дещо з харчів. А останнім часом, коли тривога трохи вщухла, тікачі вже сміливіше навідувались до своїх покинутих осель, жвавішими метушилися в щоденному клопоті». Аж тут несподівано повернувся Петро з різною звісткою, що мала лисянка і близькі хутори та висілки приречені на винищення. Це повідомлення, мов громом, прибило всіх селян, і вони не знали, на що зважитись. Деякон доклав багато зусиль, щоб заспокоїти приголомшених селян. Він присягався, що гайдамацькі загони недалеко і що Петро приведе їх, та коли після кількох днів очікування гайдамаки не з'явились, а Петро з сестрою пропав безвісти, тоді й деякан розгубився. Не покладаючись уже на гайдамаків на їхню негайну допомогу, він узявся збирати місцевий загін, переконуючи селян, що їм перш за все самим треба озброїтись і бути готовими до відсічі. Боже поможи! «А сам не лежи, під лежачий камінь і вода не тече», – проповідував деякон на нічних радах у титаря, підбадьорюючи розгублених селян тим, що, мовляв, нам не вперше ляхів лущити, що й батьки й діди наші на них набили руку, і що не такий уже чорт страшний, як його малюють. Палка мова деякона, який уже понюхав пороху та й умів, де треба докинути й божественне слово із святого письма,